Пари пройшли, як завжди, конструктивно. Цього разу в гарячих дебатах на лекціях з історії мистецтва. Мало вона звичку чіплятися до викладачів, доводячи їх у кращому випадку до появи рясної роси на чолі та бордового обличчя, а в гіршому – до таблеток валідолу. Сьогодні Аліна погоджувалася з твердженням пана професора «А чому тільки сьогодні? Майже завжди, що Фройд на творчість далі мав більший вплив, ніж його гала». Тільки чоловік може мислити так однобоко, навіть коли він майже академік, бурмотіла собі під ніс Аліна. Після лекцій так приємно вийти на вулицю із затисних для простори думки художника стін академії. Ранкові перестороги минулися. День прекрасний, настрій кайфовий, а незнайомець в темних окулярах видавався не таким уже й реальним. Очевидно, не фантазувала зайвого. Аліна весело коркувала майже літню вулицею. Біля кінотеатру в стрійському парку зупинилася. Вдало оформлена афіша притягувала погляд. Може сходити до кіна? Тривали сеансу – дві з половиною години. Але ж це троя? Цікаво подивитися на Мазунчика Бреда Піта в ролі Ахілеса. Лише п'ята година, до восьмої закінчиться. А це ще фактично день. Телевізор Аліна майже не дивилася. Її дратував навіть сам вигляд цього технічного пристрою. Оскільки вона мала свій власний погляд на всі речі, то думка інших у штучному відтворенні того, що хотів сказати автор казки чи книжки, її не цікавила. Подекуди навіть нервувала. А що казати про світ політики та розважальний жанр для мас? Суцільний острів невезіння чи країна дурнів? Уперше ворожість до телевізора відчула, коли передивилася звичайнісіньку казочку «Червона шапочка». Мала тоді 6 чи 7 років. Дорослі дяді та тьоті старалися за допомогою кривляння, можливо і талановитого, переконати дітей, що тільки так, а не інакше, виглядають вовк, червона шапочка, бабуся, добро та зло. Згодом були попелюшка, білосніжка, враження не змінювалися в кращий бік. Аліна майже перестала дивитися телевізор. Відтоді, коли їй цікавить чиєсь думка про події чи книгу, вона шукає гідних співрозмовників. Та найчастіше знаходить відповіді в книжках. Знову ж таки, у книжках. От Халепа ледве досиділася до кінця сеансу. Фігня повна. Хороший настрій змінився паскудним відчуттям огиди. Ніби шарлатан-художник вирішив переплюнути самого Давінчі й переписав його Монулізу, зробивши її блондинкою із силиконовими губами. Та найгірше, що він був упевнений – це у нього шедевр, а в «Давінчі» – так, туфта. Такі невеселі думки лізли в голову Аліни. Ех, та що там казати, поема в разів краще. Набагато цікавіше спробувати зрозуміти думки старого сліпого гомера, який 10 років писав своє творіння, ніж старатися не заснути під дурнувати розмови красунчиків Піта та Блума. Щоб скоротити шлях, дівчина вирішила піти стежкою через парк. Так їй не доведеться робити гака, і вийде вона навпроти свого будинку. Аліна сердилася на себе через даремно згайний час ну хіба можна так по-дурному вестися на рекламу та білосніжну посмішку голівудського красення? А ще себе вважає інтелектуалкою. Вона часто розмовляє із собою, розставляючи думки в певному порядку, щоб непотрібне чи зайве тишком нишком не вигулькувало зненацька. Тому відразу й не запримітила постаті чоловіка, добре припасованої до стовбура сосни, здріла її лише тоді, коли та заворушилася від несподіванки, аж сахнулася. Темний силует кинувся до неї. Дівчина позадкувала, та несподівано вперлася тілом у щось м'яке, що огидно хихотіло, схопивши її сталевою хваткою за рамена. Те, що стояло перед нею було бридке, воно ткнуло перегаром, кліпаючи своїми вицвілими булькатими очима. Пом'яте землистого кольору обличчя шкірилося двома рядами на диво біленьких зубів, дбайливо доглянутих недешевим стоматологом. Молодик, вбраний у прада з гачкуватим носом у Фреді Крюгера за бубинів. Ну що, тіпа, привєтіки, хі-хі, яка дивна краля. Ваще, Вася, от пруха у нас, скажи, і все на халяву. Водка на халяву, травка-муравка на халяву, дівка на халяву. Сум'яття холодними щупальцями заповзає під шкіру дівчини. Ти чи я? Давай із нами, вип'ємо курньом, перепхаємося. Розвернув їй до себе той, що стояв позаду. Він гидко витріщався з гори свого росту на худеньку постать Аліни. Голий череп та відсутність шиї робили його квадратною лисою горилою. Аліна, стоячи перед ним, здавалася відчахнутою вітром гілочкою. Зима в очах монстра промовляла справи кепські. Дівчина старалася навіть випадково не перетинатися з такими суб'єктами, відчуваючи завжди цвентарний морок і мерзенний холод, яким віяло від них. Тип міцно вчепився їй в руку, штовхаючи доволі грубо перед собою, аж поки Аліна не відчула, що заткувати нікуди. Ноги вперлися в товстий стовбур дерева. Безліч хвої під ногами говорила це сосна, їй так хотілося злитися з деревом в одне, стати його частинкою. Леща та монстра міцно тримали Аліну. Монстр зневажливо сверлив дівчину очима та хижошкірився. Булькато окей, похитуючись, підійшов до них. В одній руці тримав пляшку горілки, у другій пластиковий одноразовий стаканчик. Страх стукав у скронів, шматував дівчину зсередини. Нічого собі вкоротила дорогу. У тремтячих пальцях, наче у вісні, побачила одноразовий пластиковий стаканчик. І вже зі скляної пляшки до нього перетікає прозора смердюча рідина. Липкі пальці залазять під блузку, і Аліна відчуває, що світ перед очима починає гайдатися. Треба покликати на допомогу, стукає думка, та голос кудись пропав, і вона лиш безпомічно плямкає губами. Ще мить і... Ей, пацани! Раптом називається за дерево, до якого припечатана спиною Аліна чийсь спокійний голос. Дайте дівчині спокій, може я буду кращою компанією. Монстр перестає шкіритися і відпускає руку дівчини. Його погляд із хтивого і масного стає знавіснілим. Немов розбурханого хиттюбка, якого силу відірвали від найприємнішого заняття. Другий тип похитуючись, та не до кінця розуміючи, що до чого здивовано витріщається на: "Ей, пацани". Аліна чує біля вуха шепіт: "А ти біжиш швидше вітру і не озирайся". Дівчині повторювати не треба було. Аліна дримунула чим дуж. У вухах свистів вітер, вона його випережала. Позаду долинкнув звук розбитого скла, почулися відчайдушні крики. Але хто він, хто врятував її? Цікавість переважила здоровий глузд. Відбігши на безпечну відстань, дівчина зупинилася. Над конаючими у траві парку мацапурами стояв юнак. То був той тип, якого вона зустріла вранці біля дверей академії. Той, що носить чорне. Аліна знала, вона в безпеці, її ніхто не наздожине. Однак, про всяк випадок, не стала чекати незнайомця, щоб подякувати. Була впевнена, нагода зробити це, що трапиться.